Harmonitzem el nostre entorn amb Montserrat Beltran. I ara que passen 7 minuts de les 12 del migdia, eh, doncs de comencem amb la primera secció de Feng Shui d'aquest 2011, Montserrat Beltran, bon dia i bon any. Hola, bon dia com, i bon any. Com hem tingut aquesta entrada del 2011? Doncs personalment bé, Sí bé. realment vaig acabar l'any una miqueta regular, Sí I jo deia com em pot passar a mi, però em va passar, i re, un dia abans, doncs va ser el dia 30, 31, ja... Ja, ja. Ja vaig començar amb, amb bon peu. Amb les bones energies, no? Sí. Bon peu. No, no vas fer allò amb cap superstició ni res per començar bé, no? Tot. Vas... No, supersticions no. Fas coses, fas, et prepares objectius, això sí i mm. això m'agrada, però abans de conèixer el Feng Shui ja ho feia jo sí? suposo que molta gent també, no? que, sí. que dius els, els propòsits del nou any que després s'abandonen a la segona setmana però... no, no sempre, no sempre <ríe> bueno, propòsits precisament és que ens endinsem en aquest tema perquè precisament doncs, avui parlem de, de com encararem aquest 2011 d'esperar el millor d'aquest 2011 que l'altre dia ja ho comentàvem que diuen que els anys sanars doncs, són els que tenen, que ens porten millors coses i que ens ho creurem i, però des del punt de vista de la ficció també podem fer coses perquè els propers mesos siguin bons, no? Sí, sí, sí. i ens vam preparar al Nadal, no? Vam mm. fer tota aquella preparació de uh, la zona d'abundància, sí. no? de, doncs, de posar l'arbre allà, si podíem, de, de la prosperitat tot això per crear no, el camí d'aquest nou any uh -huh. i avui anem a veure com seguir aquest camí o sí, sigui, ja vam començar a potenciar però ara ja que sigui refinitiu no? que realment aquest 2011 sigui bo per tots plegats d Això es tracta mm, propòsits a banda, que això ja té veure amb molts d'ells amb, amb la força de voluntat que això ho deixarem a càrrec de cadascú sí, no? voluntat <ríe> sí de voluntat els règims, pròpia. deixar de fumar anar al gimnàs, totes uh -huh. aquestes coses cadascú que faci el que li convingui uh -huh. no? sí. i més enllà d'això, quines recomanacions fem? Eh, tot començament d'any com ara no? és, és l'inici d'un nou cicle llavors podem aprofitar per, a part de com hem dit ara, de, de fer-te aquests propòsits de seguir un bon camí no? uh -huh. hi ha una cosa que, que tu has dit que el, els anys senars són bons uh -huh. jo més havia dit que un, és un any, aquest any 2011 és un any de transició llavors vol dir que ens hem de preparar bé aquest any perquè el següent sigui molt millor, uh -huh. val? per tant és important aquest any no pensar que és un bon any que ho, que ho pot ser, eh? que ho pot ser, però sí que és un any de preparació. I ens hem de, hem de tenir cura de, de preparar-nos nosaltres cap a on volem, uh -huh. no? doncs, si hem d'estudiar doncs estudiar, tot això És a dir, que allò que ens diuen els polítics que, que aquest any 2011 ja passarà i que l'hem de passar el millor possible, doncs bona una mica també en aquesta línia, va, no? Va en aquesta línia de dir, sí. bueno, millor de millorar segur, no? O sigui, uh -huh. de cara al 2012 segur que estem millor uh -huh. del que estem ara doncs el 2011 ens l'hem d'aprendre el millor possible Exacte, si, si sabem aprofitar-lo arribarem al 2012 molt bé uh -huh. Uh -huh. Eh, hem d'estar desperts, no entretenir-nos aquest any, hem d'aprendre com consciència del que estem fent aquest any perquè el següent sigui molt millor. Clar. Val? Sí, que no sé si ho fem massa no? a vegades per les presses del dia a dia uh -huh. no? però sí que és veritat que allò de reflexionar de, de què n'espero d'aquest any de com puc reorganitzar la meva vida o de mm, què és el que em va bé i què és el que em va malament uh -huh. ens serveix allò al principi d'any per fer-ho no? tot, uh -huh. tot això tot ja ho hem fet, tu ja ho has fet? jo no massa, però fet una mica, bé. seria un bon moment jo ho he fet una mica seria un bon moment com a mínim de saber cap on vas perquè és com, això m'ho van explicar una vegada no? per fer una línia tu necessites dos punts, mm -hmm. no? Si tu només tens un punt que és el d'ara... El, el de partida, no? Sí, el de partida i no saps cap a on anar, és que no aniràs enlloc, no? Com a mínim planteja tu. Després tu pots tenir més facilitats o menys per, per seguir, però si com a mínim ho saps és com qui diu vull deixar de fumar però ho diu en sèrio, no mm -hmm. perquè ha arribat l'any nou sí. i tothom ho diu, no, sinó que ho diu en sèrio i després veu que li costa molt veu no? que li costa, doncs es pot ajudar de, de, de coses externes no? i una miqueta el Feng Shui va per aquí no? el fer Shui tracta l'exterior no? uh -huh. és a dir, nosaltres podem tenir el propòsit com tu has dit, bé, has dit abans no? de la voluntat cadascú té la seva però què passa si no tenim massa voluntat doncs ens podem ajudar del Feng Shui precisament i aquí estic per... I, i aquí està la bona notícia <ríe> aquí està la bona notícia que no tot depèn de, de nosaltres no tot depèn de que aquell dia et despertes amb el peu dret o amb el peu esquerre, sinó també d'una actitud, com deies, una mica més general i, de, i del nostre entorn no, també. Mm -hmm. Hi ha dies que potser no trobes de bon humor, no? Llavors la teva casa, si, si t'hi fixes a la teva casa, reflecteix com tu estàs realment no? hi ha una frase que diu com està la teva casa, sí. estàs tu sí. i com estàs tu, està la teva casa no? mm. llavors, si tu no estàs bé Mm, no trobes bé, no trobes d'humor, no saps com aconseguir els teus objectius, no saps estàs, com seguir endavant, no? no? doncs mm, hi ha l'opció de treballar-te a tu i dir, bueno, mm, voluntat, consciència, tot això, que és una, una opció, i l'altra opció seria, bé, si jo canvio el meu, el meu exterior, la casa meva, o el meva lloc de treball, això m'influirà a mi, mm -hmm. llavors milloraré jo és a dir, que per exemple una recomanació estem aquí la feina, no? nosaltres que estem aquí la redacció hauríem d'haver començat l'any endreçant tots els papers de l'any passat que encara els tenim a les safates aquestes en què treballem i que els tenim allà pilotonats encara esteu a temps encara, encara estem a temps aquesta és la bona notícia Encara estem a temps. perquè la bona notícia, bona bona és que en cada moment tu pots crear la teva vida i és cert, no és una frase feta ni res d'això, és a dir, si jo fins ara eh, tinc els papers desordenats, doncs els puc tenir desordenats, però si jo avui... Me'ls ordeno, és a dir, començo una nova vida. Uh -huh. O sigui, podem prendre la decisió de, bueno, a partir d'avui fem una altra cosa, Exacte. no? Fins ara ha sigut així, la meva vida, doncs, uh -huh. diem desendreçat el que sigui, uns papers, però el que sigui. Sí. O una tendència de, que sempre vaig a fer el mateix d'allà i sempre acabo malament. Exacte. Uh -huh. Doncs, aquella tendència, en algun moment determinat la podem trencar. La podem trencar. Eh? Llavors, qualsevol moment de l'any és bo, sí, però ara és un moment més propici. Sí? Uh -huh. És un, un nou cicle, doncs, aprofitem-lo l'energia de l'univers que de, inclús del solstici d'hivern que acabem de començar, que el sol s'acosta més i més, que ens dona llum anem aprofitar-la per fer aquesta nova direcció a la nostra vida Què és l'objectiu? aquest és l'objectiu gran, gran objectiu i difícil d'aconseguir com dèiem però amb les pautes que ens vas dient segur que anirem assolint una micata més sí pautes, quina pauta més ens pots donar, quin altre consell mm -hmm. com sempre les pautes són generals eh? després cada persona doncs hauria de mirar les seves particularitats. Eh? Això m'agrada dir-ho de tant en tant, ho dic de tant en tant, però, però. per tenir-ho en compte, eh? que no a tothom li va bé tot el que diem aquí, que són només consells generals. Mm -hmm. Llavors, per exemple, eh, la primera cosa, fer-te els propòsits. Sí, eh? Fer-los. Sí. Si no t'ho fet, fes-ho És a dir, pren, encara que siguin 5 minuts Mitja hora, el, que, el temps que tu necessitis Evidentment, però si no tens molt de temps Encara que sigui, doncs quan vas eh, Cap a la feina, quan tornes eh, Abans d'anar a dormir i fes els propòsits del nou any. Allò, pensar una miqueta, pensar sí, uns minuts... Sí, això en aquest, en, de, en aquest nou any. De què n'espero, no?, d'aquest mm -hmm, 2011, què m'agradaria obtenir d'aquest 2011, mm -hmm. no? És a dir, tot el que no m'ha agradat queda enrere i a partir d'ara vull que la meva vida sigui d'aquesta manera, mm -hmm. va? Això seria Primer llista. la primera la llista. La segona, una cosa que sempre dic, però és que és important, eh? A veure, és... a veure... La neteja. <ríe> Casa teva la deu neteja. estar immaculada, eh? No et Casualment, mira, ma mare sempre... Ens truquem sovint, però... No sé per què, sempre que em truca o moltes vegades que em truca estic netejant i diu, "Deus tenir la casa". Pues no, la tinc normal com tothom. Si ara hi anem, ara mateix no està, no no està, està, purt, immaculada. No està immaculada, Per tant, sóc una persona normal, però, home, s'ha de fer neteja. Però la recomanació s'ha de fer, no? recomanació o sigui, de que, fer. com tu dius, l'entorn més proper mm -hmm. ens afecta. I jo m'anado, eh? Sí. És a dir, per exemple, ara estic una mica incòmoda perquè perquè no m'agrada, a dir, no realment si, si ens hi posem mm ens sen en sentim millor. Home, a principis d'any també són unes dates complicades per una casa perquè des que han, han vingut regals que alguns no sabem ni on els posarem, no? Uh -huh. Tenim de vegades caixes i coses encara per llançar o, o restes, no? Uh -huh. Clar, és una època complicada al principis d'any. Si, això s'ha de fer ja. Ja, eh? Ja haurà d'estar fet. És a dir, gent, jo he vist casualment quan venia cap aquí he vist que encara hi ha pares noells penjats als balcons i dius, aviam. Sí. Jo encara tinc a la porta allò, el, la, sí? la rodoneta aquella de, de les Bueno, no sé com es diu, allò que es posa a la porta sí, de Nadal la Nirmalda no? la, sí, sí. doncs la, la resta l'he tret eh? bueno. però la porta encara està allà sí? Sí. Bueno, doncs ja saps què has de fer Ui, avui avui al tornar eh, normalment ho fem doncs, després de Reis si ja ho hem tret, doncs, sí. bueno, hem tingut el cap de setmana hi ha gent que ho deixa tot l'any eh? <ríe> ja t'ho ja dic ara <ríe> que, bueno, que no està malament però perquè és una decisió presa no? però que no que sigui una cosa que tens pendent de fer no? ah, doncs, si és, de, les coses pendents quan les, abans, les, abans les facis, millor. Com pesen, eh?, les coses pendents. Sí. La veritat és que no Costa. te n'adones, i sí que quan dius, haig de fer allò, i portes dues setmanes dient haig de fer allò, mm -hmm. és, és com tu dius una incomoditat, sí, no? Sí, sí. El Feng Shui també t'ajuda en aquest sentit. Perquè, per exemple, eh, com tu pots treballar a diferents àrees de la teva casa, hi ha una àrea que pot ser l'àrea de vitalitat, mm -hmm. no, que cadascú la tindrà en una zona determinada, de vegades ens pot tocar en una habitació, en un bany, amb el que sí que on toqui, no? S'ha d'estudiar el pla nul. Mm -hmm. Doncs, quan treballem aquella zona, quan harmonitzem aquella zona, movem l'energia d'aquella àrea de la vitalitat, nosaltres també tenim més vitalitat. Oh, mira. Eh? Per tant, és un bon I ja ens moment. impulsem una mica a, a fer totes les coses <ríe> Exacte, que hem de fer, ens no? Exacte, a, a, a moure'ns, no? A fer tot el que hem de fer. Uh -huh. Però bueno. Bueno, molt bé, neteja, que com, com dèiem, sempre és un punt que apareix en el Feng Shui, uh -huh. eh? I, I, bon, i després, aplicar el Feng Shui. Què vol dir aplicar el Feng Shui? Doncs eh, crear harmonia en tots els nostres espais. Uh -huh. mm? Llavors, eh, aprofito a dir que la setmana que ve, que serà el dia 21, divendres, sí. faré una conferència gratuïta a Badalona, llavors qui vulgui només s'ha d'apuntar vale? llavors al final del programa que diuen tele, diem al telèfon mm -hmm. doncs que ens truquin i que, que s'apuntin o si no per Facebook, també surto al Facebook Val. com a Montserrat Beltrán mires. molt bé, o sigui vale? que a, a la conferència ens donaràs tots els tots consells, consells i més sí. i també doncs qui vulgui fer preguntes concreta sobre casa seva,s doncs, serà el moments doncs, de compartir-les. Home també és, és, és a dient en el sentit aquest que deies. No? Que, clar les especificitats de cada casa uh -huh. doncs és complicat a vegades. No? Sí que deuen haver suposo que en el fent-ixo com a moltes altres coses doncs, els trets característics i per això estem aquí i per això dius doncs, quatre consells bàsics que li pot servir a tothom, uh -huh. però després cadascú doncs, evidentment ten el seu cas. Clar, no? Perquè a més cadascú té els seus objectius, és a dir si tu vols el gúbol deixar de fumar, que bona, ara cada dia ho té més difícil. Sí, és a dir. sí, sí. Cada dia ho té més fàcil per deixar-ho. Per deixar-ho, això també és cert. En l'ambient cada mm -hmm. dia és més fàcil per deixar-ho. No sé si això també a través de les energies ens pot potenciar o no, ens pot ajudar, com dèiem, doncs, a força de voluntat per a aquells que tinguin aquest hàbit, doncs, que puguin abandonar, no? però és complicat a vegades. Clar, s'ha de, de mirar cadascú, això sí. Val? i llavors depèn dels altres objectius doncs, anirem a una altra zona de la casa uh -huh. Uh -huh. us recordeu que fa uns dies bueno, ja fa unes setmanes doncs, vam parlar que cada àrea de la casa correspon a una àrea de la vida si jo amb els meus propòsits el que vull és un trobar parella o millorar la meva relació de parella doncs aniré a aquella àrea de la casa i, i harmonitzaré aquella zona o sigui l'hem d'arreglar bé en sí. general hem de tenir tota la casa suposo general, sí, però, però si de... no si volem potenciar Clar, tu dius home jo ara tota la casa no m'hi puc posar, no és fàcil Uh -huh. eh, i posar-s'hi un sol també no és fàcil claro. eh? sempre aconsello un professional de Feng Shui uh -huh. que podeu contactar amb qui sigui o sigui, assessorar-nos per això, mm -hmm. de volem potenciar aquesta part de la nostra vida, doncs el nostre mm -hmm. entorn també pot, ens pot ajudar Clar. precisament a això, no? Mm -hmm. Bueno, doncs prenem nota, eh? Mm -hmm. Prenem nota, no sé si ens, ens hem deixat alguna altra recomanació important mm -hmm. això, per en afrontar en els propers mesos. Això és en general. M'agradaria acabar amb una frase de Confucio, coneixeu el Confucio, sí? eh? Sí, sí. Que eh, diu... Eh, si hi ha harmonia, la llegiré, eh? uh -huh. Diu, si hi ha harmonia en el caràcter, a les persones, si hi ha harmonia en el caràcter de les persones, crea harmonia a la llar. Uh -huh. vale? I si hi ha harmonia a la llar, hi haurà ordre a la nació. O sigui, allò anem fent els cercles uh -huh. concèntrics, no? I un cop hi ha ordre a la nació, hi haurà pau en el món. Per tant, és, és, és una cadena no? que... Bueno, nosaltres podem actuar amb el Feng Shui a través de l'harmonia a la llar. No? Uh -huh. Per tant... Bueno, bueno primer l'harmonia a nosaltres mateixos, a uh -huh. la nostra caràcter, com dèiem, després a la nostra llar, després a nostre país, després... I això anirà a nivell... A I anem fent, llar. no? Bueno, uh -huh. això és una filosofia que, que ho deia Confució, però que està clar que si tots estiguessin més satisfets amb nosaltres uh -huh. mateixos i estiguessin més feliços, doncs està clar que les coses funcionarien d'una uh -huh. altra manera, no? I aquest és un bon any per fer-ho. Eh? Aquest any que hem dit al principi i parlàvem de transició, uh -huh. doncs un, és un bon any per perquè això funcioni. Jo crec que, que hi haurà un canvi de consciència, cada vegada més, no? hi ha un canvi de consciència general, cada vegada ens hi estem acostant una mica més. Uh -huh. vull dir, cada vegada tenim tots prenem més consciència de les coses i això és important i és bo. Doncs esprem, esperem que així sigui, eh? perquè un bon mm -hmm. missatge aquest i esperem que, que el 2011 doncs, es converteixi en un any de transició, però un any això, de canvi de, Clar, de cap a millor, aprofitem -lo, evidentment. Aprofitem-lo, eh? aprofitem-lo. Montserrat, moltíssimes gràcies, recordem això, la, la conferència que deies, la setmana que ve, divendres, al Círcul Catòlic de Badalona, mm -hmm. a partir de... A les 6.30 de la tarda. A les 6.30, molt bé. Vale. Doncs allà hi serem a l'expectativa per ampliar informació... Sí. No. Montserrat, moltíssimes gràcies. Yes. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon, bon dia. Si vols consells personalitzats sobre el Feng Shui, posa't en contacte amb Montserrat Beltran al 647458546.